Inguratzen hauen oparotasuna inoiz ez bukatzea nahi nuke. Iparraizearen zurrunbiloa ibai ertsetako makalen adarretan. Neska mutilgazten ametsak, gizagorputzaren gorputzaren proportzioak, mazeletako liliak eta albaren perfumea udaberrian. Inguratzen hauen oparotasuna inoiz ez bukatzea nahi nuke eta nirekin betikotzea nire ezur zaharrahauek gorputzaren zamari eusteko gauza ez direnean Patxi ezkiaga Ekaitzuk badakizu ninnon nagoen, baina irratien zuten ari denak ez daki, ninnon nagoen. Beraz zuk entzule ez daki zu nagoen. Imaginatu egiten du. Oh, de... Nola esan zizun, LDRK? Alaxe esan zidan, zuk ez dakizu, zu ninnon nagoen. Begietara begira. Begietara begira. Zakit begia kitxeote zituen, baina alaxe esan Zer santzio, negun hau betako batean, amonari? Haundia egiten zarenean kabituko zara. Txikitzen zarenean. Bai, markatu txikitzen zarenean kabituko zara. Horrekin da horra haundia guadu, eh? Bai, ikaragarria. Txikitxo, animo, benga gora. Kaixo eta ongitorri hititzaen hau txekaitz eta idatigoiko etxea teklatxon mailan. Eleeder. Hori Or, da historia Eruak balddin zen handintxi Zer... Gaur inozen eguna? Iozzen eguna daur bai. Urteko bi milaten azkeneko egita kasioa. Baita? Inocente, inocente gingo dugu? Inocente, inocente. Beti bezala? Beti bezala. Birria, garria, menti... Zenbait literatur kontu baditua aipatzeko ieka aipatuko ditugu eta musika entzungo dugu lasai-lasai? Bai, disko argitaratu berritatik, melodia eta itzeder batzuk. Oporreo nahoetan zeirakurtzen ari zaren ere kontatuko diguzu bat bai, kondatuko bizka bat gustora naiz eta irakurtzen. Ni harinaiz amek ez dute irakurtzen gustora oso? Bai, bani orain txebukatu berri zuk ez dakizu zer den beldurra, Carlos Linazas Ororena, ipuñak eta Carlosek ohiko duen estiloan idatzia. gaineko gure pasazia. Adiós aren marima y arena No sé qué indananes tasylotarí ene ondo tifara cendire he ysa nes nadialat serí o oh, liberada historia dua partintzen handin hitzia zer den ilusio nereba beradaz direi mañeko ur Itza, Euskal Herrieta Enteratu naizongi Enkargu oietan San Jose Ratzaldeko Iru terdietan Hamona Prudentxerikara zizion, kantu hau? Euskal Marin eruareki Enamoratua Pasaden larun bateko irratsaioa Amona prudentxiri eskaini genion Amonari eta osaba baxo esan mariri Amorilua zeukan Barrena sartua Saioa bukatu orduko asko izan ziren Jaso genitxuen mezuak goguan zan hartzen xoa izantzela esnez, asko gustatu zitzailela esanez. Etxera joateko desiodedan hititzahau hitzetan mezu edzer guztiei eskare asko. Nago izateko. Zesaten didazu. Zuanita itzori Tentatzen aizera Ezkerkasko inguruan babese male izan zareten guzti, oi? Ez zaitzure gradurik Tokatutzen eri Ez burlarik anegi Marineruari Eka itzamona zorioneko eta zoriontsua izan zen, inguruan jaso zuen babes eta laguntza guztiarengatik gatik, maitasun guztiaren gatik. Bai eta berak jaso eta eman, ez egintzekun, bera zoriontsu eta zorioneko izanik, ba, inguruko guztiak ere alas egin gaituelako elako, zoriontsu zorioneko. Ala ondoan izan zituen laguntzen eta solasean semeaba guztiak e, biobak Alkarren artia Ezkonduko zirala Gurengo. Baina gaur berezek hiru hiru izena nahi, nahi nituzke Eta monari zugarri gustatzen zitzaion kantua berai iskaini. Geren herrit. Ustiza partia Ala disponituri Amonaren ondoan ogoita laborduz egontzirelako, ogoita laborduz eta hastean zazpiegunetan Kartaz entenditzeko Alkarren ber... Amonaren gandik jasoz asko, baina eman, eta eman, eta eman Jartzeko egia. Baina netzira luego amaren begia Anasperrik izango ira azerreguria Tiasun eta tiarantxa, eskerek asko bihotz buru eta esku amunarenak izateagatik Esko nahi nuker Ben dezuela egindako guztiagatik. Maria Betortzen da Eta Aldameneko begoinari besarka da estu bat. Beti horregoteagatik Berei zen gartak detennintzen Intenzioa handiago. Eskontza galdutzen Oan itakalak hori Ez zuen pensatzen Amaren malezila Nun deskubritxote zuen, ba, kantu hau? Ez da gite, e, seguraski bere aurrekoen gandik entzuna e, izango zen, ba, aitari edo amari edo Eta gerora ba irratian, ezta. Veira. Dantzanarida. Tama que sa tendio. Juanita Neria. Galdu da dio Antonio Ma Haze bertxoak, belaunaldiz, belaunaldi garuak. Zora arriak, eta egia esan pena pixka bat ere ematen ditez, e, transmisiori ba, galtzen ari ezote den pentsa orain arte, gure aurreko belaunaldira arte, markesain alabaren bertxo guztiak eta badira batzu batzuk, buruz ikasten zituzten eta kantatzen ez, e, guk lehenengoa edo pare bat baino ez dakizkigo pentsamar minutitik orako kantua da. Aukeratu danean bildurtu eginez, zer aterako zaitean, ben? Bai, bai, ez dakite zehaskitzen bat diren, baino amasei bat bertxo edo bat ira. E, guztiak eta asieta buka istorio eder bat, ez, kontatzen dutenak. Zorra <tusurra> alde batera horre lako lana Ez ditut nik i guste, su bez alada ma. Naiba ditu su hartu, onra eta fama. Gia tuko sa juste, aita sa arren memoria karta kartu gabe juan dan espaldia i no sentes hartu za jaiosenerria auda lendabisiko arkeasan zuena Zerda da musikarekin honratzen dutena Markesaren alaba kalian barrena esposariosoana arpiar zuena Ez maiaturikegi zuen ordu Gero no eske es que arte ingura tu sintza bat jende bigarren horturako Ilzan repente Gaua pasatu eta Urren gogoizia, enti errua zuen, bigarren klasia markesaren alaban, guzien atzian, zerpena izangoza, haren bihotzian. Gin Arturi Antonio Ilzar ha konpañatu Juanita ke nisa baitasuna bazillon pesante dan nisa quero estikan et zuen, Nere le kanta Hoki Söten. Eh? Zara, eskola zarrera biatu naiz. Oiz bezaran eredin laburraren, jakin minaz, nire izatea multxuaz, baliaturik erakasten diute zer den ungi zer den gaizki. Xede pan marraztu nuen, egutegi batean margotan, gerostik hor nabir beti pilaketa, Al chorba tembi, ya nabit, al chorba bakar dadean, ikustean entzutean ulertzean Beste kantua nahi zen, nu? baina haure polita da? Bai, haure ederra da. Horat sugazti, kantuan. Bai, asko gustatzen zaigun bere ahotsa, kantakera eta... ...harpa. Aurekolaren batean irratxa bukatu eta ide batean joan ginen. Ezki ora, igartu behite basarrera. Areago historioak belarrietarako kontakezunak 4 Sariketaren Sari Matea Diskutukoak ditu Arrastolerro Xanatzailiak Aurten igartu beti baserri museoak ekogunea izan du lehiaketaren complice gustor aritsu naiz ekaitz epaimailenak e, egiten eta gustora hurbiltza naiz e, saribanaketara bertarekizkitsak oso goxo antolatzen dela gustut asmatzen duela saribanaketaren e, antolaketan idazle liburuaren e, ilustratzaile antolatzaile epaimaiko eta bueno hurbildu na duen oro hurbildu eta denek dute hitza ez e, azkenan horiek dira e, lehiaketar baten erpin eta eta ustarri, ez den artean e, osatzen delako leiaketa bat eta DNI hitza ematea eta bakoitzak bere alderditik eta bere begiradatik e, kontatzea bere leiaketarekiko bizipena oso beratza iruditzen zait. Baina, nik uste garrantzitsua dela, ez, elkarren berri izatea, elkarrelikatzea, e, nork ze burubide izan duen lana azkenean aurkeztea erabaki duen lan hori aurkeztu aurretik antolatzaileek eurek ba, kasu honetan norekin eginduten e, lankidetza lana zergatik aukeratu duten aukeratu duten gaia eta sortzaileek ba hori esandako ez da. E, zeburubide izan duten, zekzka izan dituzten nola lortu duten azkeneko lanera iristea eta baipabaiko bezala ba, niretzat... E, Kasu honetan irakurle xumena izen neurrian ba ze irizpide ez izanduzuen ba sarituak izango ziren lanak aukeratzeko orduan zergatik bat eta zergatik ez bestea. Aurtengo gaia urtero gai bat proposatzen e, duelako igartu beti baserriak aurtengo gaia baserria eta eta paisaia um, sariuanak eta egunean aipatzen aipatzenuen ezta askotan e, gaia jartzeak Muga jartzen diola sortza hiari, baina lehiak bera ere e, aberazten duela. Muga neurri batean, e, azken batean sortzea bia puntua bera izanik e, sortze prozesu eta bideak eta emaitzak, erabate ezberdinak eta nitzak direlako, eta horrek e, aberaztu egiten duela lehiak eta, e, oso kontakizun ezberdinak umei zuzenduak, eta elduek ere noski irakurt ditzaketenak. Hori ere balioan e, jarri gendun umeizu zenduriko izan behar dute, baina aurkeztutakoak behintzat eta saritutakoak elduek gustora asko irakurtzeko modukoak dira, eta hortxe beste indargune bat, e, zergatik ez jarri aurrak elduekin, elkarrekin irakurtzen. Bai, aldi berean, e, zuk esan bezala, Umeak eta gurasoak, ez, e, elkarrekin jarditzak ezu liburua edo ipunak irakurtzen, ez, eta transmisiolan hori, ba, erraztu egiten da, ez. Eta bestetik nik askotan, e, esan izan dut, e, naiz eta zenbait liburu aurreta gazte literaturan sailkatu, e, nik oso oso gustora irakurtzen ditudala dela aurreta gazte literaturako Liburuak, ez? E, askotan, muga mugauiek gainditu egin behar ditugula, ez? E, umentzako eta gaztentzako diren liburu horiek helduentzat ere gozagarri zaten direla gehien, gehienetan. Ekainengururako kerrezpanago orkestu behartziren lanak, eta epaia, bueno, epaia ez, baina saribanak eta horrein eginda, a, e, abenduaren e, ogeita batean egin zen, pasadenlarun batean, denbora tarte hori zertarako eta liburu eder bat, egin editatzeko hau da laugarrena eta laugurtetan e, saritutako ipuak eta saritutako abakarrikez e, liburuan gabitzen diren beste hiru ere bildu izan dituzte liburu eder batean ilustrazio ez jantziak e, horrela bai horrela lehiaketek e, aurrera egiten ez dira amaitzen saribanak eta lekin baizekera bizi-bizirik irauten dute aurrera ere bai, azken batean bai e bat bukatzerako ez bestea jartzen da martxan kizkitzak ere aurrekoan e, esantzigun ez e, dagoeneko hor buruan darabilela ze gai izan litekeen e, datorren edizioan e, proposatzeko modukoa eta esan bezala Leak eta ez da sari banaketarekin bukatzenez, sort arteane lan ikaragarria dago eta ilustratuta dotore ilustratuta gainera ba, ipuñoiek e, betikotu egiten dira ez, e, ba, irakurleok nahi dugunean eta nahi dugun tokian irakurreago za Gustatzen zaidan kantua da, eh, olatzu gaztiren aurretik eh, benit olertsun diri entzunaniona. Irlan dako emakumeok euskal herriko emakumeok gure apestiz beteko dugu geroa. Perarrezko arparen itzalean eginen loa eta zuen semeak bretoi izanen Caico eu calito venancera está iño iño es tu onen go historiaak belargetara kontakezunak laugarren edizioak pasaadene larun batean izan zuen eta saioa. aurtengo irabazleak eta hittzeno dugu guurekin guztiekin, antzi eta deei pasaginaelako konbita egingo genela saio bat armen zeurtuberriarekin batera segura irratean beuren lanak eta euren e, idazketa prozesuak eta bildu eta eta jasotzeko. Aurtengo irabazleak lehenengo saria irabazi duena ainara, ainara Elizondo. Azenario Bete Misterio lanederrarekin, bigarren saria Maialenakizuk jaso du eta bere lanaren izenburua Makusi eta hirugarren saria Josune Garzia de Vicuñak Marrubien Zaporea lanadatek. Prieste hau Barka gure itsasuk liburuak Miren Juaristiz, Jose Aldasoro eta Mikela Irtzaren lanak ere biltzen ditu Eta esan, Ipunei propio eginiko ilustrazio ederrak, jasotzen dituela e, liburuak eta ilustrazioen egileak Aitzibera Lonzo, Ainaraz Piazu eta Elizabeth Perez direla. Edizio lan horokora Raquel Sanchez, gaskonena naiz onda. historionak den hori eh? egin dituzuen sorkuntzalan ederren gatik eta laizter arte eskeniko digugulako itakasaio oso bat aurtengo areago historioak belarritara kontazkizunak sariketari <totipasen> eta mar, u da esteratoan, koiz batean Hame txekin gara, errepidetik? Errepidetik edo bidesi horretik, nahi dezantukitik Talboan hor baitau katurrumaka banoak ka aurkoa... metafora ez da, mugikorra bidesi dorra izango da Izan lideke Agia berandu noan Ipe agian berandugu berandu azondarribera iristeko errepide zurrutitxo akaso mugikorrartu ta egan egingo debe errazago E helikopteroan LDRk esaten den bezala Le yo badarat ayu at kampola abesti berri bat tirandeko da Kantauxu Llorentek aurkeztu zigun saio derregenuen saio derrasko egin ditugu mila an Bai saio ederrasko egin ditugu Gombi datu ederrazko izan ditu tartean. Azken boladan e, oso derrak e, bat abuxo parte hartu zuen, gura segutun aleiaketaren inguran egin genduen saioan, kantu beteskatu eta bisaukeratu zuen berak. Bai, ederra da, ederra da, peio kantu ederrau, peio horre eta zetak taldearen kantu ederrau. Zerak <hazurra> kontuzatzu parean, Xarren onena esan du batek iko volumena, borrain dikeztu esan azkenitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa, peri zaindu sakana, bazilea... Ez da egizan bagarren edizi izango den, satarka eta bordari gauran mabietan sari ematea ondarribiko kulturretxean. Bai, amaiketan, okero ezpanago sari banaketa, eta hogeita amabos bat urte edo izango dira, lehen aldi eze ba, martxan jarri zutenetik. edik. Amaiketan, txistu orduan jardunean ariko dira? Bai, alasia harituko dira dagoeneko. Eta laida da tximele dituela? Bai, urdori, ordori baina, bueno, azkeneko urteetan saritua izan da, ta, nik uste dagoeneko jarriko zela. Oerara. Pena bat bat duentzat? Gosa bai, pena... ondia baina, saria jasubartuelako Pena txiki ondia marra esango nuke nik Bide lagunak Infernua Bueno, 2008an ere deituko diogu laidari ere eh? Zori ondzeko, ondarriliko saria gati Atzoi mezua Mugiko orbidez, etxera Beasaina, iritsi zena Eta testu ingura kontatu ingo dugu aurretik. <gülüyor> <gülüyor> kontatu, kontatu. <gülüyor> <gülüyor> bueno, erronka jarri genion elkarri biok ezta horrein dela ez dakit erdi edo. Egin bar genuela olerki lan bat eta biok aurkeztuko genuela. Lana, ondarribiko hain maitxeko dugun, bordari eta satarka lehiaketara. Eta azken... Bi urtetan, bi irurtetan, Hidu, e, hiru urtetan, bisita egin dioguna, eta aspaldiko urtetan ere askotan egin izan geni hona. <messizuk> Zulan ez lepo denborak itxota, azkenean lanik ez, eta niko aurkeztu nena eta gustura gaina, oso gustura gelditu nintzen egindako olerti lanarekin. Aurten, e, sarien matekitaldiaren eguna atzeratu eginda, Eh, pare bat aste edo ez eh, hori zaten da benduaren erdialdean, baina eh, gaurko atzeratu azuten eta gu deianen zait deituko dut eba, ondarri bitik paganoa, hain, Baina nonbait iratirenak baino olerti lan eh, politagoak, ederragoak, osoagoak aurkeztu ditu norbaitek eta arenzat saria, eh, ez da deirik iritsi ondarri bitik eh, etxera Gara. Baina bizitzaren sorpresak atzoi juntzean Mezua mugikorrera nura, Mezuaren bestaldean horreta Laida txikia, laida laguna, ondarri biakoa Azkeneko bi saribanak eta ekitaldietan eh, Elkarrekin topo egin antxe eta Elkarren lagun egin garenak uan bainola Leire gaztetxoa Bidean geldikai Bederatze geisha bori izango ditua, kaso? Bai, bederatzei lehen aldiz saritu eh, ezan zenean edo izango zituen orain amaik amabi bat urte izango ditua Ilozi bagintzen zuntzuri mazudak? Bai, garagarria garria eh, gogoan dudalako bere Iru dia, ez, haini e, umetxo, ba hori bederatzi e, amarr bat urte izango zituen, lehen aldiz e, saritua izan zenean eta deitu zutenean an, joan zen, txipitxapa txipitxapa eta negarrez, hasi zen, negarrez, unkitu e, eta laidatxikia eta amari, amari eskaini iziola dut gogoan. Unkitu eta bera eta gu guztiok unkitu gintxuen. Bai, bere eitzekin eta bere eskerron unkitu haiekin guztiok, harri e, malkotan. Bukaeran solasean aritu ginen eta lagunekin ginen, eta iaz korreka korreka etorrezen saltoka-saltoka bezarka da hondi bat ematera. Menortxe, mezua, eh, mugikorrean, eh? laidaren eh, baimenarekin, hauxe berak, atzo, ondarrebitik behasaina, bidalitako mezua. Kaixe irati, zer moduz, ez dakit nita zoraituko zaren, laida naiz ondarrebikoa. Bihar ikusiko gara ondarrerian eta bihotza handi bat. Bueno, nik paimena baten sut nik erantzun diona irakurtzeko. Bota. Ai, laida. Zepoza zure berri izatea eta zorionak. Ondorio estatu dut zu bertan izango zarela. Saria jasotzen. Aurtengoa urtea oso ederra izan da niretzat sari aldetik, baina bi harreznaiz ondarrerian egongo. Ingurreskito tsegin. Gaur nire urtebetetze eguna da eta sari polita litzateke baina norbait teknik baina olerki lan politagoa idatzi du eta hori ere postekoa da. Idatzi nuen olerki lan bat eta oso gustorak gelditu nintzen baina gozatu biharko eguna eta eskerrik asko nirekin gogoratzeagatik. Egingo dugu hitzordua irratirako, iaz bezala. Muxo handi bat eta eskuminak. Amari. Alsazu parean zenbat putre zeruan Tar txarrenarionena... Ez jarraitzen zuen eta laidak erantzun? Oh, zepena. Gogo asko na ituen zu ikusteko, Faltan botako zaitut. Ez da berdina izango zugabe. Zoionak eta hiru bihotza handi.in Eta berela nabiizidan? Pasi... Eta bere nabidalizi zun? irakorri eta gozatu dezaun. Eta ni bueltan erantzuna. <risa> Eskerrik asko, Polita. Gusto leirakorriko dut. Eta perak aurra? Eskerrik asko. <risa> Laida Polita, berandu bainoaren emena izatekute irratian, konta dizaguzun eta irakur dizaguzun aurten ere sortutako lan ederra. Laida Zorionak eta Zorionak e, parte hartu eta bereziki xaria duten taurentxe xariematek italdian ondarri bian dauden idazle guztiei. Gauk berriz abesti berri bat idaz dekotan Aztuko ez dugu nura, aztuko ez dugu nura Ere pidean geldik ari txakara Leio bat bera eta hui Bidean gaur berriz Abes biberri bat Ida zekotan Aztuko ez dugunura Aztuko ez la elegancia en lencería femenina tiene su lugar. Egun se un tiraño eta sa niakide kitzeko Gauron darribin ez, baina azalbaren ogeita marrean izan ginen? Bai, ez bai genekien zarekin, sudur gorriarekin. Albizte polita izan zen, oso oso polita? Bai oso oso gustora jaso genuen atarrabiako deia eta gustora horbildu ginen azalbaren ogeita marrean bertara. Bazen buruan nuen lehiak eta bat aspaldi-aspaldian parte hartu baina sariri jaso ez duena eta urtetan aurkeztu gabe, lanik aurkeztu gabe, aurkeztu gabe, aurkeztera animatu nintzen. Bere gara jane Andraizia ipuin bildumak jasotzen duen itziar ipuin maitea maiteko dedan eta maiteko degune ipuina aurkeztu nuen sariketara, baina orduan ere ba, beste bakarren batek e, aurkeztu zen. Ura baino ipuñe derragoa, epaimaiak ala, ala iritzita ark jaso zuen saria, eta hitzidarreket zuen sari jaso, baina, bueno, bere sari ikonena, andraiz ze aliburuen bilduta izatea. Eta urten, e, ipuña aurkeztu, eta eta hotxegintzuten, atarribiko udaletik hotxegintzuten. Bai, tradizio handiko lehiaketa da, dagoeneko hainbate edizio bete dituena, eta ba, urretik beste Euskal Letretako idazle garrantzitsuek ba, irabazia dutena ez, eta alaxe, e, ba, estebete lehenago edo, niri kasu hortan e, deitu zidaten e, Felipe Juaristik, e, epaimaiko lanetan aritu den Felipe Juaristik, deitu zidan, ba, zutaz galdez eta, bueno, zu... Irunean zinen, egun hartan, eta niri eman zidan, berriz horra garria, horrelakoetan ederra izaten da, bitarteko lanak egitea. Norena nara, sudur gorri hori? Ba, ez dakit, e, galdera horren atzetik, ibili naiz eta eta gustora jakingo nuke norena naden? Bueno, aurrez esan e, eta Felipe Joaristea ipatu dezunez, e, eskerrik asko Feliperi... E, Ez nire ipuiaen aldeko e, auto egiteagatik anonimotasunetikzik eta behin jakinda aukeratutako ipuia nidea zela, e, bai ilusi horrekineez, e, telefono hartuta deeagatik e, zoriontzeko eta berria emateko. Gertutasun horregatik. Bai halaxe jakina haszi zidan ez da, e, berak eskatu ziela e, egi ba dugun urbiltasunaagatik asko postu zela. ez e, ondo esan duzu bezala, E, anonimoa izaten da guztiz e, leaketako parte hartzea eta behin erabaki hartuta zutela, ba, plikakihiriki zituztenean e, saritua zuzinela jakitean, ba, asko postuzla eta, eta berak ez e, deitu nahi izan zizula ba, zuzenean e, zoriontzeko eta esateko ba, ipuine ederra idatzi zenela. Bizari bat Euskarazko laneen... Artean aukeratutako aurkeztutako euskera artean e, bat banatzen da sari bat eta besteak gaztelaniaz. aurkezutako lanen artean gaztelaniazko saria e, Maria Zaragoza, Sevillarrak eramandu eta sari banaketak kasuetan horretarako ere ez, eta beste idazle batzuekin topo egin eta beste idazle batzuen e, ibiliak ezagututa elkar elkar zautzeko pentsa Mariak e, Sevillatik Atarra biarainoko bidea egintzuna saria jasotzeko? Bai, eta gustora egingo zuen ez. Eta gustora jasotzen da bai, e, horrelako sarituen berri, beraien ibilbideren berri, eta eta ederra da ikustea ez. E, Baze idazle oparo eta garrantzitsuk ez. E, irabazten duten urte-zurte, ba... Pedro de Tarrabia saria ez, e, Gaztelaniaz eunka lagundi da, e, parte hartzen dutenak eta Maria Zaragozak ba aurretik e, hainbat liburu eta lehiaketa garrantzitsu ez e, irabaziak ditu. Mila eta lareun lan Gaztelaniaz aurkeztu dira aurten, sariketara, e, ogeita laulan, Euskaraz, Kopuru polita Euskaraz ere. Orkaztutakoena? Bai, gaztelaniaz ikaragarria eta euskeraz ere kontuan hartuta gure mugak zein diren e, hogeita lau lan e, asko, asko dira. Hortxe e, ibiltzen delako, ez Zama bost, bueltan ibiltzen dira e, lehiaketarik gehienak eta tarrabiakoan, ba, hogeita lau lagunek parte hartu izatea eta hogeita lau lagun, lagun horien artean, ba, epaimaiak... E, zureari ederren iritzi izatea ba, ba ederra da oso Azpalditi gatoz Urrunera goaz Azpalditi gatoz Baina egan egiteko ez alzara inoiz euski argitan aucha izan orrillegi gaude ez surretarako gaude Baina, edo zein etxetan, zindan eguzki argitan hautsa izan. Idazten ditudan guztiek sortzeak berak izugarrezko ilusioa e, eta poza eta indarra eragiten didate, eta honek ere bai, eta idaztea bakarrik ez, saria duela jakiteak ba aregi saribanaketagunan kontatu nuen askotan idazle egiten galdera izaten dela zer da e, autofikzioa eta egoten dela alako erantzun behar bat edo ezetze san behar bat ez dakit osundu zergatik aldetzen den horren beste hori eta zergatik erantzun behar izaten den kasu honetan ipuñaren kasuan e, kontatu egingo dut erdi autofikzioa delako lanera bidean e, eta zuri ere hori askotan entzuna naiz ez, e, lanerako bidea errutina bihurtzen da egunero egunero, e, bide bere egiten dugu, ordu berean eta joan etorrian erritar bizilagun e, asko horrekin egiten dugu topo eta egunero egunero toki bertsuan gehienetan. Bueno, Bola da batez e, eskale bat. Topatzen nuen e, ba, beti ordu berdinean, lanera bidean, e, toki berean eserita. Oso irriparre berezia duen eskale bat, e, buruarekin dantza mugimendu oso berezia egiten duena, hortzak falta dituen barre bat da, eta harkarrapatuta, neure buruari esanio eta, eta sentitzen nuen alako behar bat, idatzi behar diot ez idatzi behar dut idatzi behar diot, Ipuin bat izenik ezagutzen ez dioan eskale hoi. Modu eta biz. Hargarazi birtu nene ipuineko protagonista hori hori asmatua da, Eta garazik egiten du egiten du topo eskalearekin az, eta sentitzen du alako behar bat, bere eguneroko kaotikoaren berri, eskaleari emateko behar bat, ez bere burua itoa ikusten du, eta eskalea bere baldintzaetan, balasa ikusten du bere tokian, ez? Zala ere, garazik egiten duarik, eta bat eskalearen tokian jarri eta arekin empatizatzekoak, bere buruari esaten dio baina eta berrero gustora eseriko litzatekela eskalearen ondoan lasai, eta kontatuko lizkiokela ba, bere kontuak eta galdetuko lizkiokela e, bereak, eta bueno, baditu alako konra esan batzuk ere, ez? Egunero, egunero handik pasatzen da, baina ez adorerik e, ez gelditu eta ezer galdetzeko, eta bere non dignorakoak ezagutzeko, eta buruarire galdetzen dioia e, zergatik eztion alako gertutasuna sentitzen badu berekiko e, ez zergatik eztion inoiz eh bota eh bueno joko horretatik abiatutako ipuin e, labur bat da e, ez dakit goxotasun eh duena aspaldian eh bidez aldatua nintzen artekale gustatzen zait, bidez berdinak itzuldan nera iristeko eta oinez oinez joaten naizenez ba nere uruarekin jolasan aritznaiz gaur hemendik eta bi arrandik eta aspaldian e, lanera kopidu aldatua nuen eta eta eskala ikusi gabe baina azken egun hauetan berriro itzulnez orduko orduko bidera eta eta hor ikusi duz, ez ta ikusten dudan bakitzen postu egiten naiz ipujian gertatzen da astebetes edo e, egun batzuetan ez dakit garazio estela e, lanera joaten Eta itotasun minor hori ere badu itzultzean horra aurkituko ote duen edo bere arrastoa galduko ote duen e, bilduru hori badu ez, esskaazgihiago jakin gabe hortxe geldituko te zaizkian bere buruari eta eskaleari zeharka egindako galderak. Horain txerartun ez da ue ezta eta bile ondo, baina baloratzeko da eta, bueno, gutxitan ikusten deguna, atarrabiko udaleko weborrian borrian daude zintzilik, e, bueno, sariaren berri eman zen momentutik bertatik, bi puenak. Bai, ederra da hori ez da e, saritutako lanak denen, zat irakurgai, ez? E, jartzea, eskertzen da, e... Argitaratzea euskarri batean edo edo bestean, ez? E, ikusteko ba zein den epaimailak e, e, lehenetsi duen e, lana eta eta irakurri ta gustatu a lizateko. Bai, guk ezgenekin eta Mariak berak kontatu ez da lagunen batek santzela jo asko gustatu zaizure ipulia eta non irakurri dozu bata badagoeneko zentzeli dago udaleko weborrian. Euskia argitan auça izan Urbilegi gaude, ez urretarako, urbilegi gaude, baina, edo zein etxeta... Hau ez da oso egaukia ikratian ez da, bi aldiz jarraian kantu berdina, kantu bera jartza, baina izugarra gustatza eta zer egingo ez ba? Ederra denean e, errepika ondo sartzen da. Etxean edo kotxean edo bakarri gaudenean guztatze egun kantu hori behin eta berriro jartzen dugu. Kontua da orain badiru dila bakarri gaudela, baina azkau bakarrik ez da. Beste pertsona batzuekin gaudela, entzuleekin. Ez dugu ikusten, baina hor daude. kantu batzuk oso oso erres sartzen dira belarrian barrura. bat hau? Bai e, segurazki osagai guztiak e, dituztelako ez e, oso erraz eta gustora sartzen den melodia dutelako eta hitzak ere esan indarrandikoak direlako. Euuriari da egida etxera gaitezen berandu egida zein darra duten bitz eskasek berandu egida neri ala ere hirugarren itzaba gehien guztatzen zaidana <gibus> baina hau <gibus> ano no, e eh, kantu aldatzera, eh? txiki hau zuretzako. <laughs> At itzaliko dutiuna Zuretzat eskutan eguna Zuretzat hodeen go soleguna Zuretzat biotzeko laguna Zuretzat Tukadu tila argi Baizinean, korbeia Urtetan ikusi zaitu taurrez aurre Inoiz hartzenet zaren horretan Helur zuriare mantu negu otze. Haberen nabi bazka Uda Atzoeketaldi abeasainen Igartza jaure gian Herriko urteko Kirolari onenen eh, Aukeraketa Zeruranz goratu nahia Mantxo Zeurean Tente irremor txalobat, e, kirolari guzti eta kirola eginez gozatu eta lorpenak, lortzen dituzten e, guztiei. Neure. Emankor guk aur txaloa Legazpiri ezta gaitz. Bai, guk txalota erdi, Legazpiri. Ama. aurdun bai izian. Ondo egiten direnak hartuta kopiatu. erresa da. Bai, ala, egin beharko genuke, ohitura hori izabaldua goa, izan beharko litzateke. Larreta... Saiatu eta, eta, bueno, lan duko dugu, behasainan ere alako zer bai lortzeko. Bai, e, behasainan eta beste edo zainerritan egiteko modukoa delako, eta egin beharrekoan nire ustez. Xarman... Bosgarren italdia edo, daia urtetxo txobatzu badara mazate, esperientzia dunak dira, Ama gorbeia ama... Aurruten abenduaren hogeian egintzuten e, ekitaldia ama... Kultura sariak 2000 eta emeretzi Ama gorbeia Guk ere ala, ala uste dugulako e, Kultura jartzen duguna baino jarri ojarribeako genukela Balioan ama gorbeia, ama... Legazpine giteonte eta urteak dara matzate. Ekaitzek esan duen bezala txalota erdi Legazpira Bizari banatuzituzten e, Abenduaren e, Ogeian egindako ekitaldian Kultura merezimendua saria Eta herrigintza saria Izkilarriz Bizen Ane Oduriozola Zia Eta Julian Armendariz Sabel Aordun ba izina, Artean 2019an El secreto de Gibola liburuarekin Premio Círculo Rojo Saria, irabazi du misterio saiean Ane Adriauzela keta. Horregatik emandiote Kultura merezimendua saria, Legazpin. Errekamarra oroimenalleustein jata. Zeure so Berroita maosturtetan zehar errondaiak bizitauteko inarrezko indarreta eragie izateagatik, Julian Armentarizi, Erregin Zasaria. Saben aurduan baizina, borbeia, Bidaiarien amets gotorreku, Zuregailurretaran zenba nahi eta begira Zuganan nahi atortzula saidura hartzera Horrelako gehiago behar ditugu ez da? Badagoelako jendea e, Sormenetik, kulturatik, herrigintzatik gintzatik lana egiten duena Eta balian jarri behar da Herriak berak, belaunaldi berriak, beraiek e kultura bera sormena bera balion jarri dezaten. Erreferenteak berditugu. Bai, eh legazpiko bi sariak eh oso oso barrura iristen zaizkidan izendapenak dira, ez? Eh bat e, kultura saria, e, kultura lehen ez handuzuen bezala balioan jarri beharreko esparru ba da eta bestea herrigintza, ez? Eta ondo diozun bezala ba herri bakoitzean banako ugari ditugu, ez, e, kultur gintzan, herri gintzan, e, egunerokoan modu iraunkorre eta eraginkorrean e, lanean e, ari dena, ez da. E, Neri neuri, nere herrian bertan, behas ainen e, dozenatikora, ez, e, buruatzen zaizkit, e, ba, txalo eta erdi hori e, mereziko luketenak, eta ea, ea, bakoitzari dagokion egin. Errekonozimendua eta balia ematen diogun. Eketz kantua uneritzako pari, neure buruari. Atzo iru bosturte, LDR kala esaten du, hiru eta bost? Ola gutxiagoen maten du? Kantu hau lehenengo ze agrantzazun entzun nuen? LDR nola esaten daba? LDRen gatik, ez? Haur du nengoela. LDR LDRen sa... esperantzen <laughs> da. LDR bizi bizirik sabelean nuela. LDR izan zenan... Ruperek eskainu zuen e, kontzertu eta derra izan zen Un eurata ondoren berarekin e, topo topo egitea Horentxe garriko dute, kantua berriro ziratik Ruperre zerutik gertu ez da ondo egoten. Ez da ba? Hau xatera duen azken diskoa e, zuzenean kantatu ditu bere zenbait e, kantu eta eta tartean hau e, Nere buruari opari, iru bosturte gaitz? Iru bosturte Ara mi ara mak Onai badaberia eh Gertu ez da ondo egoten Nik badakit luzaro bizizan Aizelako lurraren Eta zeruaren Aratean Obea da hemen gobazter txiki haunun e, sentiko xoriak eitzen zaituzten Nun xina hurriak beren bidiak egiten dituzten Nun nara miara bere trampa. Ja artzen duena para kamenikabe para Zerutik erretu zuloak dauden, zer ure bihotza bezain baltzak. Zerutik erretu ez direntzuten albisteak, beren nodo putzuekine. haizkie otentat zerutik gertu, ez nik ez dut zerutik gertu. Eo nahi, hemen eo nahi dut, lurean etzan da, bere talpada, Micheliak entzunez Sagarrondoen lore La Labexo morroen musu gozoa Oruntz begira lainoak nola pasatzen dira nioak Euriek egiten duenean hurak gara bidezan hildako guzien oro imena iratzen gaitutzen hilda korak aiye ai iezkatzen baitiat lasaituz nazatana zer urrun senta gaiskia oten ta zer Nik ez dut, zer uti galatu E hon nahi Emen e hon nahi dut Lurean etzamba Zer uti Azpian pastela, Tatartean ogeita ama bostkandela. Nik ere zorion du nahi zaitu taldela. Urteak ta urteak gaur arte bezela. Behinsorgin bat ientzun, genion horrela. Urteak ta urteak gaur arte bezela. Bete ditzazula eta, bete zaitzatela. Hori neretzako? Hori zuretzako. <laughs> Eskerek asko. <laughs> Zubaripoliteak gaitz. Ez horregatik. Batuaren eraginez Egurreta holfinez Batuaren Barakizu? Zer? Ikaragarri maitea zaitxut? Baitan, ikzu ere Undu minez Zeari putze ginez Triste dago lurozoa... Eta ikaragarri maite dut Jon Barberena Bi mila lurozoa... eta emeretzi abukatzera duan honetan Ezin ez burutik enduekaitz ez? Horain gutxi, abenduaren amalauan omenaldia egin zioten idazle eskolan bergaran, izan genuen bertan egoteko gombita luzatu ziguten baina ez zin, fiziko bertan izan e, maitasunez urbil egoten saiatu ginen baina ezin bere olerki bat zuzenen errezitatu eta buruan erabilen. saio derraskoa Ez kaini genion, urria parte hartan, e, aurrez ere bimbeniago jagotan izan gara hemen hidratian solasen berarekin, eta bueno, urtea bukatu aurretik hemen txik takatik, kenua use, egin hainion. Bai, nik ere oso oso maite dut, jon eta oso presente izaten dut, e, egunean zehar, asko eman zigulako eta ba, elkar asko maite genuen eta oroitzapen edernaskoak utzi dizkigulako itakasa joan. Eh, Jon Barberena, gogoan, Rufino iraola gogoan, nola ez amonapurren txita osa, Josemari, oh, gogorra izan da, aurten gurtea? Bai, eh, gogorra izan da, baina joan direnak eh, geratu ere egin dira ezta eta denek ez dute gaitasun hori ez, joan eta aldiberean eh, geratzekoa eh, asko da, egin. Eh, eraman dutena baina gehiago utzi dutena Itakan sorte hori dugu e, beste tresna bat gehiago hemen geldi daitez zen Bai azkenbatean e, beraien ahotsak oroitzapenak esanak ba betikotu egiten dira Malko eta Irriparre asko manditu 2019ak eta gu guztiekin gelditzen gara Ez lokanta, ez dolerki, intziniak ere sergi Guri hitza eman digu bat ezure. ez dure Ez dolerki, intziniak ere Eta zurian tzule goxotasuna handienarekin hori elagazten saiatu gara Triste dago lurrozoa, talufota itxasoa Triste dago lurrozoa, talufota itxasoa ja to eingo diot, bale. Eñautelori talik kopiatu eingo diot. Berak estatu du aspalditik atoz urruneragoaz. Mapa dute baina bueno, berak edo usuek, usuek idatzutako baita kantua. Kantuaren letra. Nurrasoa talujota itxasoa triste Baurixe, eh? 2008-ko abentuaren ogeita zortzi, honetan itakatik zuri aspalditik gatoz urrunera goaz. Ekaitz, segez hori hontxizaten. Baita zukera. Olatu bat biolatu tematiok frutilatu senatari diputatu Soien zule muxu potologana, Segi, zuek ere, zaiontsu izaten.tu Ezgaitetzen eskua... Datorren asterat, Datorren astera arte, datorren urtera arte ontu Eitetzen ondorautakuak ondoratu Besarka daeztuana, amaitasuna ez, ez betea. Aio. Triste dago nurzoa Talur jota itazoa e triste dago nururzoa Talurta itazoa e triste dago nururzoa Talur jota itazoan triste dago nururosoa Talur jota itazoa e